Книга Суддів Розділ 17 Був один чоловік з гори Ефраїм на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї. Ті тисяча сто срібних шеклів, які взято було в тебе, і про які ти вирекла, була прокльон при мені, це срібло в мене. Я взяв їх, і оце тобі назад повертаю». І відказала йому його мати, «Нехай благословить тебе Господь, мій сину». Коли він повернув матері своїй тисячі сто шеклів срібла, мати його сказала, «Я хочу присвятити від себе це срібло Господові. Хочу зробити з нього для мого сина різбленого і литого боввана». І коли він повернув його своїй матері, взяла вона двісті шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різбленого і литого боввана, щоб поставити в хаті в Міхая. Таким чином, мав Міхай у себе божницю, зробив ефод і терафи і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожний чинив, що йому було до вподоби. А був один юнак з Вифлеєму юдейського, з коліна юди. Він був левіт, і перебував там приходьком. Покинув він місто вифлеєм Юдейське, щоб перебувати, де доведеться. І, подорожуючи, зайшов на Ефраїм-гору в господу Михая. І спитав його Міхай, «Звідки йдеш? А той до нього». «Я левіт з Вифлеєму-Юдейського. Ходжу я, щоб осістись, де доведеться». Сказав йому Міхай, Зостанься у мене, та й будь мені за батька і за священника. Даватиму тобі щороку десять срібних шеклів, повну одежу і харчі. Пристав Левіт на те, щоб жити з ним, і став юнак у нього як один з його синів. І посвятив Міхай Левіта, і юнак став у нього за священника і жив у домі Міхая. І сказав Міхай, «Тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника».